Sziasztok, ez itt a ClickPlay tényleg 140. adása. Én tényleg neurótik vagyok, és itt van mellettem tényleg... Michael, tényleg én vagyok, sziasztok. Tényleg, de vagy basszú, de jó. Ez nagyon tényleg, ez most abból, abból adódik, hogy a múltkori adást sikerült úgy kiraknom, véletlenül <gül> a 133. adást sikerült újra. De az es hogy... hogy a fájlból kicsomagoltam a, a projektet, tehát a, amit a krék barátunktól le lehet tölteni. Szépen beraktam a, az Audacity-vel, elért tettem az intrót. Hát minden Én öntem, hogy minden jó a hang, á, beállítottam a szinteket, mert ugye néha már lenni a hangerő. És nem vettem észre, hogy a 133. adást tettem ki újra, mert hogy nekem van egy downloads könyvtárom az egyik, meghajtón meg egy. Downloads könyvtára egy másik meghajtón és most rossz meghajtóban nyitottam meg a Downloads könyvtárat, és... Hát ez, ez a rövid történet, úgyhogy köszönjük, hogy a 133. adást ilyen sokan úgyra meghallgattátok. Ja, amúgy ez egy nagyon jó sikerült adás, és csak ezért történt. Igen, igen. Amúgy így hallgattam az adásban is, pont arról beszélünk az elején, hogy... Miről is, basszus? Mert belül belehallgattam. <gül> ha, akkor még sem bele. <gül> Jó, hát... Nem, amúgy a Playstation-ös konzolos dologról volt szó az elején, hogy én bele belehallgattam, mert, mert amikor írták ezt a fórumon, nem akartam elhinni, és mondom, belehallgatok, és tényleg. Meg az mm. volt fura. Az volt fég fura, hogy normális volt a hangom, mert pont múlt héten volt, hogy dő, vagy két héttel ezelőtt volt, hogy dögrováson voltam és végig is mondhatjuk azt, hogy azért nem raktad ki azt az adást, mert annyira borzalmas volt a hangom, hogy inkább nem mertettem. ki. Ne raktam. Raktam. Ja, jó, oké, okay, akkor már, akkor ez már... Tehát utólag pótoltam, tehát ha valaki meghallgatta a módkori adást, az nézze meg, hogy tényleg azt hallgatta-e meg, most fellett tölt a... a... Tényleg a 139. adás. És most mindenki örülhet, mert akkor most a héten végül is két podcast van, nem? Igen, igen, tehát hogyha aki most ezt meghallgatja, és esetleg mondjuk ő is tudom, mikor hallgatta az előzőt, akkor az nézemek, meg, hogy mit hallgatott. Már. <gül> Na mindegy. Szóval előfordulnak ilyen bakik. De hát zajlik az élet. Ez van. De én most már azóta meggyógyultam, úgyhogy most már a neó kezd dögrobása lenni, szóval most már minden tökélet. Ja, most, most annyira vagyok beteg, mint amennyire te most. Tehát hogy <gül> te, te jössz ki belőle, hogy meg megyek bele. Igen. Igen nem, jobban, át, mar, átadjuk egymásnak a stafétet. Igen, és. vírus, nem az a híres, szerintem. Nem, nem, nem, nem. Tehát én, én egy csom mindent rendeltem Kínából, most majd jött meg tudod. Ja, igen. Nem, szerencsére nem. Nem, hogy a kínait annyira, mondjuk, mondjuk kínai kaját szeretem, de most rá nem vittem túlzásba. Elég egy kevés is. Ha mondod egy, egy harapás, és akkor már meg is fejezed. És véged. Hát jó, nem kockáztak. Az a biztos. Annyira, annyira véget, mint a PC Gamingnek már megint. De, de hogy lenne vége? Hát, de látod, itt az első hírünk, amit így begyűjtöttem, amit így nem igazán tudok értelmezni. Ami, amihez egy... majd hozzászokszolik a második, amit meg én írtam, de majd egy szépen soha Jó, vagyunk. Már most kapcsoljuk. Nagyon durvától jó Nem mindegy. Szóval, egy, egy, elemző, egy elemző kimutatása szerint többek között az Epic Game Store és a Steamnek a harca, vezet ahhoz, hogy a PC játékipar egy kicsit lejtmenetben van. Hát nem, tett jót neki állítólag. Igen. Amit én így nem is értek, tehát, hogy tehát ha van egy piacon egy verseny, akkor az rosszat tesz. De, de így nem, itt, itt szerintem, itt szerintem nem is feltétlenül a versennyel van a probléma, hanem, hanem az exkluzivitással. Hogy egy platformon különböző, ennyire belemennek az arcodba, hogy exkluzívan adják ki így a játékot, ide vagy oda, és, és szerintem ez a probléma. Főleg úgy, hogy a jó a verseny, de hogyha tehát a Steam platform, mint platform mellé rakod az Epic games Store-t, tehát rengeteg gyerekbetegsége van, és alapfunkciók hiányoznak még mindig, pedig ezt már mióta beszéljük. És amúgy én most nem most szeretem. beszéltük, hogy mind a kettőnek van most betegséged attól még. Jó, de nem úgy értettem. Na, tehát, hogy, na érted. És én amúgy, jó, én azt elismerem, szapulom a az Epic Games Store-t, mert, mert, mert nem szeretem, mert eleve borzalom ránézni, bár az még egy szubjektív log, de az, hogy alapdolgok, fórumok, meg, meg achievementek, meg felhőmentés, meg tehát még, nem tudom, hogy mindig nincs bevásárló kosár, tehát hogy ilyen alap dolgok nincsenek benne. De az a kosár dolog, az tőleg elég ciki. Tehát azt komolyan állt. A... Hétvége alatt összerakom tényleg, tehát hogy nem benne minden kupongót ott elbeváltani, amit csak akartok, csak csináljam már meg. És így akarnak a Steam ellen menni, ami meg már egy jóval egy 5-10 éve bejáratott cuc és, és nem is értem, csak le kéne nézni a funkciókat, tehát még azt sem mondom, hogy ők találják ki, hanem csak csinálják azt, amit a másik, csak mondjuk jobban, vagy egy kicsit máshogy, és akkor nem szólna senki egy büdös, rossz szó, de egy most konkrétan a saját verejtékükbe szebbednek. Igen, valamit csinálniuk kéne ez a store, az a sztor, az tény. Viszont, amit nagyon jól csinálnak, ez a két hetente ingyen játék, meg ami meg ami tavaly év végén volt, ugye ez a, a naponta. Már mondjuk kíváncsi játék, lennék, hogy ez, tehát hogy hány olyan profil van, mint amilyen mondjuk a tiéd, meg az enyém, hogy be van váltva az összes ingyenes játék, és hogy max. egy vagy két, kettő van mellévéve. Mert én nem, én, én nem Ó, tartom valószínűleg, szél? nem, de te igen. Én vettem. Ja, hát azért... Átlagoltunk végül is, életem kettőt, akkor átlagban egy. Hát azért egyénk. Tehát hogy, hogy nem hiszem, hogy aki is odajár ingyen játékére, az mondjuk vásárol is ott feltétlen. De, jó, hát ki tudja, lehet, hogy nem így van. Igen, közben Bambucius írta, hogy a Cloud Save-et is a Borderlands 3-hoz a Gearbox fejlesztette, igen, tehát hogy ilyen, a Cloud Save mondjuk az egy olyan funkció, amit tényleg kellene bele minden játékban. Hát meg mint a bevásárlókosár, hát az is egy alap dolog, nem? Tehát azt gondolnád, hogy az első, amit megcsinálsz egy online vásárló vásárlásra a kitalált felületre, az az, hogy több mindent tudjanak venni egyszerre. Hát ez a logikus. Neked az jaj, nem jaj. az a célod, hogy egy dolgot vegyenek tőled, hanem hogy vegyenek tőled 26 milliót, és ne egyenként, hanem egyszerre, hogy megkönnyisd a vásárlóknak a lehetőségeit. Igen, is. tehát ez meg az, ő, vicc. az ő érdeküket, érdeküket is szolgálnak, hogy hát, vásárolgatni az emberek kényelmes Jó, hát de mit dumálunk mi, ugye itt távolról beleszólunk, mi nem értünk ezekhez a dolgokhoz. De hát akkor is ez egy kicsit vicc. És az, hogy szerintem itt, itt feltétlenül a PC-s piac az, hogy sokan ki szerettek a PC-ből, mert ők csak azt látják, hogy az, hol az epik ad exkluzív játékot, hol a Steam, inkább az epik és hogy, hogy lehet, hogy így nem mernek nyitni egy olyan platform felé, ami konkrétan nem néz ki jól, nincsen jól összerakva, és én még abban sem vagyok biztos, hogy mondjuk ezt nem -e mondja azt az epik egy idő után, hogy hagyjuk az egészet a francba. Nem hiszem, nem, nem. nem. Közben Pucius ismét írta, hogy a sok pénztől nem látják a hiányzó feature-eket. Szerintem nem, ez náluk nem prioritás igazából. Tehát ezeket így beletenni, mert alig is fut a bolt, és mondjuk olyan szempontból, így én is megértem, hogy kismillió hely van, ahol lehet mondjuk ahol van fórum, ugye itt van, itt most a Discordon például tök jól lehet beszélgetni emberekkel, és ha megnézed az összes platformon, kb. ott van, a voip funkció nem tudom, hogy Origin-en használta bármelyikünk valaha. Nem. Szerinten jó, hát Origin-t is ritkán használnak az emberek, mert az is nagyon ilyen exkluzív az ilyen játékokról van kitalálva. Le, de le, most... le, le. lehet, hogy ott még sincs. Legy. Ennyire vagyunk ott a Nakicsen. Mondjuk Steam-en van, működik. Bátőr, a a ott is működik. Most aki, hogy máshol is megtalálhatsz a játékról dolgokat, mert a Google-be beírod meg mindent. De most mennyivel egyszerűbb, hogy ott, vagy a Steam felületén, látsz egy játékot, ott, van az áruház oldala, és nem kell be kimásolnod a játék nevét Google-be, ott még szerencsétlenkedned meg minden, hanem ott van külön egy dedikált fórum a játéknak. És ott csak rákattintasz kettő-három dologra, és már ott is vagy, ott vagy a -a annál, amit keresel. Tehát nem értem, hogy ezt miért nem lehet berakni. Meg azt, hogy például nem véleményezhetik a játékot a, a játékosok, mert akkor majd az lesz, mint a steam volt, hogy lehúzzák meg ilyenek. Hát ez is mekkora egy hülyeség. Most ez olyan, mint, hogy elvennék a szólásszabadságodat. Hát hadd mondd már meg egy játékra amit vettél, hogy jó vagy nem. Igazából ez csak kifogás volt szerintem, miért ők nem akarják megcsinálni. hát hogy nem. Ez olyan Tehát, hülye... hülye. Szerintem Ez egy olyan hülye kifogás. most Na mindegy. Ja, hogy volt egy roadmap is, amit nem tartanak? Meg, hogy a review-kra open Critic lesz. Mondjuk, ez az open kritik oldalt még nem is néztem, hogy ez, hogy ez mit tud. Még például most lehet olyan okay. dolgokat hallani, hogy most már a Fortnite-ot is egyre inkább kezdik elhanyagolni, hogy olyan bugok vannak ja. benne és nem nagyon fejlesztik, nem jönnek a patch -ek. ezt nem tudom, mert ez csak így külső szemlélőként nézem, nem játszok a Fortnite-tal, de, de hogy ott is most már Na, van. Mondjuk nem hallottam ilyesmire. De... Mondjuk a Fortnite az pont az a fejös tehén, amit azért elég jól tartanak, mert marhasok pénzbe azt húztak Igen. El, tehát... Igen. Hát jó, csak most ők is elérték azt a szintet, ami a Cségónál volt egy időben, meg sajnos Néha most is, hogy, hogy inkább nem pecselnek, hanem inkább kihoznak egy új skint. 10 euróért. Mert, mert abba több pénz van, mint hogyha dolgoznának a játékkal. És ez egyik játéknak sem tesz jót. Yeah. Ja, Pucs is hogy itt a, a sitefronton nem érdeke a, a sztornak, hogy tudjanak reviewzni a vásárlók. Jó, hát ez igaz, de mondjuk emellett felsoroltunk öt feature-t, ami hát. meg érdeke lenne. Igen, meg mondjuk marhasok, tehát nagyjából csak a Steam-en lehet ilyeneket csinálni. Tehát ott van a fórum az összes PC-s Ez igaz. Ha, tehát, hogy meg jó mondjuk minket, az se befolyásol, hogyha valamit lehúznak, mert általában mi a szart is megvesszük, mert de neked is megvan az a rezidentívülös borzalom, tehát, hogy... Hát jó, baj, hogy, ez egy dollárit adták pakban. Az Azt teljesen de... mindegy, hogy mennyire adták, ha ingyen adták volna, akkor a drága is volt így is. Ja, hát ezt mondom, tehát, hogy ilyen, van ilyen is. Most éppen mi a téma várja. Most az Epic Games store ja, most az Games és amúgy még most akkor így ráfűzöm, még így, mi benne vagyunk ebben a témába, hogy kijöttek adatok a Red Dead Redemption 2 PC-s eladásáról, ami ugye azután volt, hogy már megjelent Steam-en is, és amint megjelent Steam-en, sokkal többet eladtak belőle, mint addig PC-re. Ja, úgyhogy a... igen. Jó persze, tehát ha megjelent Steam-re, utána is vették Epic store tehát nem azt mondom, hogy nem. Meg ugye a Rockstar Launcher-be is külön lehetett venni, csak, csak érdekesség, hogy, hogy az elején eladtak belőle egy, egy pár darabot, és utána meg Steam-re, akkor meg puf, megint. Hát itt mondjuk nyilván az van, hogy... Na tehát itt is van most pont. A az egy népszerű sztor. Tehát az Epic hiába csinál bármit, a Steam az már nagyon régóta megvetette a lábát. Igen. És most nem is tudom, nem írtuk fel hírnek, de elvileg az a... Az a hír járja, hogy a következő Xbox-ban konkrétan lesz olyan, hogy mintha egy Windows-t tanál el. Tehát lesz egy Steam client, meg amilyen milyen fel akarsz tenni, és azt fogja használni az Xbox, és, és oda tölthetsz le. Kb. tényleg olyan lesz az új Xbox, mint egy PC. Ez nem tudom, mennyire hivatalos info, de... Hát ez de már volt. Volt pletyka szinten, és ugye azóta még nem erősítették meg, meg, de nem is száfolták. És amúgy én simán el tudom képzelni, hogy, hogy úgy vannak vele, hogy Konzol háború, PC háború, akkor oldjuk meg mindenkinek a problémáját. Ja, ja. Mondjuk az Xbox, a Microsoft most igazából azt csinálja, nagyon összenyítja a két platformot, tehát a PC-t meg az Xboxot, és hogy eddig az volt, hogy Xbox játékok jönnek PC-re, és ez egy érdekes húzás, hogy most azt mondják, hogy akkor ennyire kinyitjuk az Xboxot, hogy, hogy akkor más uh, ilyen klieneseket is beengedünk, ami egyébként tök vicces most, tehát ez a Sony, ez biztos, hogy nem fogja nem. hasonlót nem, nem is tud megjártani, mert tehát De ha tudná se akarná szerintem, viszont így, ja, ja. így, most azt mondom hogy a Microsoftnak ez lehet, hogy egy esély hogy visszajöjjön akár, mert, mert ez, egy, ez egy jó feature főleg, hogyha van egy csomó PC-s játékod és különböző Igen. platformokon és ott nem akarsz cseszegedni, meg nem akarsz PC-t venni, akkor fogod rátelepíteni az kész Ja, mondjuk Ampucis jól írja, hogy Sony, Sony megjön Epic-re, mert ugye a Sony játék egyre több jelenik meg, vagyis amik Xbox, amik Playstation-ra megjelentek. Egy -egy, ja, ugye, csak megjelentek. eddig ugye a, külsős külsős ér, az a külsősök, nem? Igen, de most ugye a Horizon Zero-dant is rebesgetik, és az már ugye belsős mm. fejlesztés, és hogy az is jönni fog PC-re, lehet, ha minden igaz. Úgyhogy, ha például jön a Horizon zérodalma, akkor onnantól kezdve már nem mondhatjuk egy játékos, Eddig azt mondtuk, hogy a Last biztos nem jön, meg a a meg ennek, de ha már az is jönni fog, akkor bármi jöhet. Közbe itt nézem, hogy. Igen, közbe itt fölmerült a Game Pass is. Lehet mondjuk az a PlayStation és a PS Plus, ez valami hasonló. Igen, nem várja, az nem. Nem, hát. Csak havonta adnak egy nincs valami ilyesmi. Ilyen Game pass cucc. Igen, Sony exkluzív volt a Heavy Rain is, csak mm. a, a fejlesztők, a Quantic Dream az, az volt, aki bedolgozott a Sonyhoz. Viszont a Gerilla az fixen Sony is izé volt, mert a killzone is csak Sony-ra fejlesztette. Playstation-re. Most nem tudjuk, hogy van-e, vagy nincs. <laughs> PS-re nincsen, az hát az a, a PS Now van, amikor, amikor régivel adnak, mert ugye az, a Game az a lényeg, hogy 300-400 játékot játszol egy havi díjért, a PS plusz pedig, ja, egy az, más, hogy ingyen... tetsz, és kapsz havonta egy-két-három-négy hát, játékot. Igen, az más, az nem passz. Az ami Gold, az Xbox-on. Igen, igen Xbox. Mondjuk a Microsoft azt csinálja ezeket a szolgáltatásokat így vasalja egybe, lassan. Tehát, ha megveszed a game, vagy ilyen, nem tudom most ezt, hogy hívják, Ultimate, meg ilyenek. Igen, Tehát, igen, igen. Game Pass Ultimate, vagy Xbox Live Ultimate, vagy valahogy hívják, nem tudom. És hogy abban lassan benne lesz így minden, minden az egyben. Ami egy tök jó, mert hogyha valakinek minden igényét így kielégíti, mert ugye konzola nem lehet multizni csak, hogyha van valami ilyen előfizetésed, és ez mind benne van, akkor egyébként egy fórumon ezt is írtam, hogy ez is visszafogatja a PC-s eladásokat, meg a cikk, ami, amiről beszéltünk, ott igazából arról is van szó, hogy a, a konzolos eladások is egy kicsit lejjebb mentek most vagy nem erősödtek annyira. Hát logikus. De igazából tehát mindenhol jönnek elő ezek a passzok. Tehát ott van az Electronic Arts nak is van már, a ubisoft is van. Megállap, hát nem, nem, a nem, nem, felfed felfed saját. Ezért, ezért gondolnám. Mert, oké, persze, jönnek mindenhol passzok, de hát könyörgöm egy év, és kevesebb, mint egy év is itt az új konzol. Generáció. Jó kívánok az emberek. Én is, hogyha most vennék konzolt, biztos nem vennék, inkább megvárnám. Viszont elvileg a, az xbox ott kompatibilisek lesznek a, az Xbox One játékokra, nem? Én úgy tudom. Ö, igen, visszafele megelmétek a PlayStation-nél is, de hát minek vennéd meg arra, most visszafele kompatibilis, hogyha vehetsz egy új gépet, ami meg még jobb és szuperebb? É. Ezzel jönnek majd a remaster a remasterei. Hát <gül> az, az miért úgy mi Én nem nekem, azért volt, vagy, a nekem ezért volt furcsa, hogy ennyire visszafele kompatibilis. Mert, oké, okay, PC-n megoldották, mert ott is visszafele kompatibilis, de ott kiadják a remasteret, mert a régi játéknak grafikáját felhúzzák. Lehet, hogy most a konzolon is így lesz megoldva. Ja, a PC-n egyébként az az egyik legjobb dolog, hogy, hogy gyakorlatilag a doszas érába visszamenőleg kompatibilis minden. Jó, mondjuk Igen. néha kell szírni valamivel, de hát erre mondjuk itt a GOG. Régi játékokat áttolják PC-re, tehát uh, meg, lehet, meg lehet oldani. Meg hát mondjuk ember. a kettő között az a különbség, hogy mondjuk PC-n néha szenvedsz, de megoldod, vagy konzolon, hogy vagy van remaster, vagy nincs. Hát nem tudsz szenvedni sem, mert nem oldani semmi. mert ott nincs lehetősége, szóval kinek mi. Mert jó, mondjuk erre meg mindenki mondja, hogy ne régi játékokkal játsz, de hát könyörgöm, hogyha van egy régi kedvenc játékod, akkor azt nem ford lecserélni csak azért, mert mert muszáj, vagy ilyesmi, akkor meg tudod oldalni, Na, akkor annak beírja, hogy a, Xbox-ra első évben nem is lesz új konzol exkluzív, tehát, hogy ki minden Xbox is. Ja, azt mondták egy, is, igen igen, igen, igen, igen. igen, azt én is hallottam. Meg ugye PC-re is jönnek Mert hogyha különböző hardware-re kell optimalizálni, akkor jó, mondjuk, tehát a jó skálázható egy játék, akkor megoldható. Mert ugye pc n is ezt csinálják kb. Tehát, hogy elfut, nem tudom, Régebbi gyengébb videókártyával is egy játék, meg, meg padójal csak fölhúzol benne mindent, érted? Hát ez, is, ez, is, ez is a PC fele kacinat. Igen szerintem, hogy annyi lesz a különbség, hogy mondjuk az új konzoloknál lesz minden játéknak raytracing támogatása, az be fogják kapcsolni, meg talán mondjuk feljebb a felbontást, meg az FPS számot. A, a felbontásnál, és akkor, és akkor ennyi lesz a különbség. És hogyha egy régi konzolon játszol, akkor pedig automatikusan beállítja az eredetire, meg a ray tracing-et mondjuk kikapcsolja. Ezt nem hiszem, hogy olyan nagy duronás lesz megcsinálni. Belső címeknél, külsőségnél már, vagy hát ami mindenre jön, PC-re is, meg Playstation-re, ott már lehet, hogy egy kicsit problémásabb. De pont ott De... lesz kevésbé problémás, mert ott eleve megcsinálják ezt. Tehát a PC-re is mennek ki. Akkor igazából csak egy konfig írnak át. Ja, mondjuk ez igaz. igaz. Körülbelül, körülbelül ennyi lesz a probléma. Úgyhogy ez, ez azért valahogy megoldható. Csak ugye itt mindig az a lényeg, hogy melyik a fő platform. Mert hogyha mondjuk az új Xbox a fő platform, és tényleg arra mennek rá, hogy legyen ott minden pövec, akkor lehet, hogy nem jól lövik be az egyenlejöbbi Xbox One-ra, mondjuk. Tehát lehetnek ilyen problémák. De de meg, mert mert lehet, hát, mert... Hallottunk ilyet, hogy a régi még szaggat. Igen, igen. De erre nem azt mondják. Amikor kijött az új Xbox One X, hogy az Xbox one -on már valami nem annyira futott. Igen, igen. Kb. De ők majd nem azt mondják, mint a Blizzard, hogy Nincs, nincs mobilot, hanem hogy nincs pénzed új konzolra, egy gyökér. Hát majd old meg. Tehát ők meg majd ezt mondják. Tehát őnekik úgyis az a céljuk, hogy vegyél új gépet, és arra vedd meg a játékot. nekik az, az, az, az nem éri meg, hogy a, egy mondjuk, most jó, nem ezer éves gép, de idézőjelesen egy régi gépet megtartasz, amin elfut minden játék, ugyanúgyis nem lesz neked problémát. Tehát valahogy rá kell bírni a vásárlókat arra, hogy megvegyék. Persze az azért beintelni a régebbi vásárlóknak, akik annyira hogy nem akarnak konzol cserélni, az sem egy jó Tehát ezért van az, hogy egy évig nem lesz új konzol, exkluzív játék, hogy így Igen. mindenki megkapja az Xbox vanosok közül is. Meg most az Xbox Kert is jó, vagy a Microsoft is jól csinálta, mert azért találtak ki ezt a Series dolgot, hogy innentől ez az összes masina ezen belül megjelenik, és lehet, hogy így, tehát ilyen, olyan generációváltás, mint amilyen most lesz, vagy, vagy amilyen volt, már nem is lesz többet. Mert csak megmondják ki annak egy új gépet, ami gyorsabb, az te kész. Az is Xbox Series, csak nem X, hanem Y. Aztán ha megveszed, megveszed, ha nem, nem. Annyi, hogy mondjuk 60 FPS4-k. Vagy hardware lehet majd cserélni benne az alkatrészeket is. Így a végén ja. már senki nem fogja észrevenni, hogy az Xbox igazából egy PC, ha kicserélt benne a videókártyát kicseréltben. Hát a, elvileg, elvileg uh, Vinyót azt már lehetne cserélni a régebbi és mostani konzolokban is. Tehát simán tudsz ámgrédelni, hogy egy másik vinyót. És akkor nagyobb nyom van az Xboxodban vagy a ps esetben. Igen. Ami pont most jutott még ezzel kapcsolatban, most fel is írtam, a hírt ezt nem találtam meg, de emlékszem, hogy ugye úgy reklámozta a Phil Spencer a, az új xbox hogy már hazavitte, és lefotózta a processzorát, vagy az alap, már nem tudom már mit fotózott le, hogy rá volt írva, vagy 8K kompatibilis. Ah, igen, igen, igen. De arról beszéltünk, sem arr arr arr Arról beszéltünk, igen. Viszont most meg kijött vele egy interjú, most ezt nem találtam meg, hogy hol van, pontosan, de azt mondta, hogy ő <gül> El, ő nekik... Ő írt a Nem, nem, nem. De amúgy ő is csinálta volna, de hogy a Microsoftnak nem fontos a felbontás, hanem inkább a sebesség. És akkor kérdem én, akkor mi a francnak fotózta le azt, hogy 8K-s, hogyha mondjuk miért nem azt fotózta le, hogy 160 millió FPS? <gül> hát lehet, hogy azért ő nem tudta, hogy 8K-s felbontásról adatkozik. Meg a <tos> is, ah, Istenem, meg amúgy, abba is gondoljunk bele, hogy az előző Xbox-nál mi volt, meg a, a Playstation-nél, azt ah, hiszem ott is már a 4K 60 FPS-t magyarázták, és aztán nézzük meg, hogy mi lett ebből. Tehát, hogy ki kellett adni két erősebb gépet, hogy aztán egy-két játék tudja ezt hozni, nagy nehezen. Mert azt hiszem, talán a Gears of az új Gears of az talán 60 FPS 4K, de abban sem vagyok biztos, hogy az valódi 4K, és nem csak felskálázott, Szóval, na, és most meg nyolc kártyát. Öt még nem sok mindent mutattak. Arról még nem, igen. Na most még egyelőre csak a majkászoffról tudunk valamit. Ja, hogy úgy néz ki, mint egy nagy hűtő. Hát most úgy volt, hogy lehet, hogy ezen a taipei beszéltek volna, meg az Erderingről is, meg lehet, hogy a playstation is, csak ugye ez a koronavírus miatt elmaradt, úgyhogy most nem tudjuk, hogy mi van. Meglátjuk. mondjuk, hogy egy dobozt mutatnak, az sok mindenre nem jó. Hát de Microsoft mutatott egy dobozt, aztán hát, azt mondta, hogy mindenre jó. <gül> <gül> még a húst is belerakhatod, és nem, nem melegszik túl. Jaj, jaj. Jó, mondjuk attól, jaj. hogy úgy néz ki, mint egy kartondoboz, attól még lehet, hogy egy tök jó konzol lesz, tehát én nem akarom leszólni, de, Persze, de, de. esztétikailag nem épp a legjobbna. De figyelj, hogyha belegondolsz, hogy a microsoft Microsoftnál mindig az volt, hogy ö, olyan konzolokat dobnak ki, amik valamilyen játékra vannak külön így dedikálva. Tehát úgyis néz ki, tehát tesznek rá valami ilyen bevonatot mondjuk. Egy igen, mit, igen, tudom én, Egy Minecraft os vagy egy Gears of War-os bevonatú hűtő már jobban néz ki. Ez ezzet, ezzet, ezzet, az azért, úgy képzeld el. Nem mindenkinek. mindenkinek van ilyen, meg hogy most, hogy, tehát, ha most te ezt a konzolt lefested, mennyivel lesz jobb? Bár jó mondjuk ez szubjektív, mert nem valakinek mindenki. ez is tetszik, tehát valaki szerint ez tök jól néz ki. Valaki szerint meg mondjuk, a, nem ez tudom, az a a három volt a legszebb konzol valaha, meg ilyenek, szóval ez mindenkinek nem rosszul, csak nem tudod belakni a tévé alá oda, hogy az előző. Ez... Igen. Hát se állítós fér be oda, ahova a régi befért. Úgyhogy... És majd... A szellőzés miatt azért lehet, hogy azért választották ezt a formát. Igen. Meg majd arra eszek kíváncsi, hogyha kijönnek belőle egy, egy slim verzióval, hogy az hogy lesz slim, tehát hogy az melyik feléből lesz slim ha egyáltalán lesz ilyen kisebb, vagy S, bocsánat, mert a Slim a Playstation-nél vagy mondjuk kiívnak egy erősebb konzollal, az, az hogy fog kinézni. Ezt a kettőt. <síns> tényleg, egymás fölé teszik, és kész. <síns> Összefordítják a hűtőrácsot, és megvan oldva. <síns> Összenyitják még a légréseket is. És <síns> úgyis, úgyis megyre inkább PC-s, hogy elsőbe kötik az egészet, aztán kész, megvan oldva. <síns> A régebben a, azt hiszem a Playstation 3-nál volt ez, hogy azokat össze lehetett kapcsolni, és csinálták is azt, hogy... Mert ugye az... De az hogy csak main volt, kellett... nem? Mi? Vagy össze lehet kapcsolni? Vagy az nem Te csak egy Nem. Mind össze, mind mind mind. Én úgy tudom, hogy iskolák is... Azt hiszem az LTE is vásárolt páratannó. Mert hogy ahhoz képest, hogy milyen számítási teljesítménye volt annak a konzolnak, rohadtul megérte azt a hardware megvenni. Mert hogy a Sony mm -hmm. úgy gondolta, hogy majd a... a a szoftvereken visszajön. Csak hát, ha valaki hmm. mondjuk matematikai számításokra veszi, mert kurver is a hardver akkor nem fog rávenni játékot. <gül> pár pár azért csináltak már nem is nem volt meg. Az architektúrája, mint a PC-nek, tehát ott, hmm. ott más is volt a felépítése az egésznek, úgyhogy hát biztos be lehetett kötni valahogy, hogy akkor mit tudom én, számolja neked a, nem tudom, a prim számokat. <gül> Vagy bármit. Ja. Itt meg gondold el, hogy ha ezeket összekapcsolod, az Xbox-nál milyen jó megvan csinálva. Csak egymás mellé a téglát, és csak úgy, hogy egy házat. Ja, olyan hát, lesz, mint egy legó. Így összefoggatod. Minecraft. Ja, tényleg. Ég hozták a Minecraftot. a de ha Minecraftba be akarják tenni az új Xbox-ot, akkor kurva egyszerű dolgok van, mert egy téglát. <gül> <gül> Ott van, tessék. Menj hogy félre nézzem, vala, valami kőművet, és azt beépíti a falba. Igen, meg ugye volt az is korábban téma, hogy a microsoft az nem nagyon érdekli a a VR. De hogyha belegondolsz, hogy ha ennyire közel lesz a PC-hez, hogy gyakorlatilag Steam-et tudsz futtatni rajta, meg minden szírszalt, akkor miért ne futtatni egy Oculus klienst is? És akkor onnantól ez a gép az elég erős hozzá. Csatlakozó gondolom lesznek rajta, mert ugye HDMI kell neki, meg ja, USB. A USB. Úgyhogy én azt is láttam tudom hogy a Microsoft ezzel azért nem foglalkozik, mert ez alapból működni fog, hogyha így hozzák ki a cuccot. Amit hát, egyébként hogyha... nem értek, tehát akkor, e, akkor marketing ezt is kicsit. Te lehet, hogy erre még nem jöttek rá. Lehet, hát, több csináltak valamit, amit nem akartak. Milyen nem Hát <gül> ennyire még az örökségiék. Én kérdezik, a marketing, marketing csapatokból ezt. Ja, hát, meglátjuk. Mert mondjuk a gép az rohadt erős lesz hozzá, tehát bírni, bírni fogja a cuccot. Igen, meg hogyha tényleg működik rajta a Steam, akkor onnantól kezdve minden működik, ami Steam-es. Uh -huh. Mondjuk azt nem tudom, hogy hogy tesztelték le, de mindegy, majd meglátjuk, hogyha tényleg lesz benne ilyen Windows funkció, mert akkor tényleg csak veszel egy PC-t. De most, ha viszont akkor az a játékadásoknak régi a lábákat. Mert... Hát hogyha már volt, igen, de hát ezért kellenek majd az, ex az exkluzívok egy év múlva. Hmm, igen. Ami mondjuk nincs Steam-en. Vagy amit mondjuk megveszel, és akkor miért vennéd meg mondjuk Steam-en, hogyha megveheted, nem tudom. A fel és a multi, az ami a helyzet? Na, ez egy megint jó kérdés. De ugye a, a, a pc és multi az, az ingyenes, és most akkor, az, ha a Steam-en akkor azok a játékok ingyen multizhatók lesznek, ha van előfizetésed, ha nincs. Tehát itt felmerül néhány kérdés. Ez, ezek nagyon jó kérdések, amiket feszelgetsz, és szerintem a fingjuk nincs róla. Úgyhogy... Nem tudom, hogy ez olyan Lehet, hogy utána kijön a konzol, tudod, így a fejükhez csapnak, hogy basszus, itt nem írtunk semmilyen erre, és csak úgy működik, tudod. De Meg nem úgy lesz rajta, hogy izőben, hogy just works, hanem ez tényleg működni fog. És amúgy mi van akkor, hogyha tényleg lesz egy ilyen windows kliens, és mondjuk modolhatók lesznek a cuccok? És belenyúlhatnak? Hát, az a függ, mennyire nyitják ezt ki. Mert azt is álltam képzelni, megcsinálják úgy, hogy Fölteszel egy Steam klienst, és onnan föltelepíthetsz bármit. Tehát mondjuk teszem azt, a workshopból tudsz felrakni dolgokat, de hogy úgy kézzel nem nagyon engednek rá másolgatni dolgokat. Biztos, akkor ennyire meg is azt, hogy mondjuk csak bizonyos játékoknál lesz multi. Ahol van mondjuk a cross-platform. Okay. Meg mivel mondjuk, hogyha hogy PC-s klienesen vagy, olyan, mint hogyha PC-znél. Tehát akkor rádux egy billentyűt, meg egy egeret, ami amúgy is van az Xbox-hoz. Ja, de akkor, működik. Tehát igen, az... és, akkor, és akkor úgy használod, mint egy PC-t. És akkor már maga az Xbox gép is PC-nek fog tűnni a rendszeren belül. És akkor, hogyha van net előfizetésed, akkor nem tudom, akár Xbox-ról csészhetsz. Vagy dotázhatsz. Okay. Mert ezt mondjuk fura mondani, meg így belegondolni, hogy ügyi ilyen majd lesz. De hát, hát, miért én így is úgy használom a PC-t, mint egy konzolt. Tehát, hogy van a tévé mellett is egy PC, és akkor ott lehet, <gül> lehet nyomni mindent is. Na, hát akkor ez meg ugyanaz, csak itt eleve konzolt veszel, és úgy használod majd, mindegy egy PC-t. Ja, ja. Azoknak egyébként ez jó lesz, akik nem akarnak PC-vel szarokodni, mert arra sokan vannak, akik nem akarnak bele a új hardware venni, hanem megvesznek egy dobozt, aztán az futtatja a legújabb játékokat. Hát a kasubál, arra meg, az, a arra az ő dobozuk az aztán, hogy de visz mindent, tehát az lesz a legjobb gaming élmény. Mondjuk árban kb annyi lesz az ár, mint egy középkategóriás, vagy egy középfelső kategóriás videókártyának. A, abból azért kihozni a... Hát nem, elvileg az van, hogy 500 dollár lesz az induló ára talán ennek a konzolnak, és ami nem kevés, viszont ha azt nézod, hogy miket ígérnek, hogy itt 8K, meg mit tudom én, tehát az így nem biztos, hogy itt Hát, ö, igen. Ez pont az, amit beszéltünk az Xbox One X esetében, ahol a 4K60 FPS lőtték be, nem tudom mennyi pénzét, és már akkor mondtuk, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, aztán nem is lett igaz. Szóval yep. lehet, hogy itt is majd ilyen susmus lesz. Ja igen, meg igen, a kodba is van, akik konzolatolják PC ellen, meg ott egész jól összenyújtották a népet. Ez egyébként tökéletes hogy talán most egyre több játékban lesz majd. Ez a crossplay. Ugye a kezdetődött talán a legnagyobb ilyen volt a Fortnite, ahol ezt így behozták most a kód. Hát meg a Rocket League. Az volt még az, o, o, o, az, o, o, az, az első, ahol a Playstation is benne volt, mert ugye sokáig a Sony meg a Microsoft nem akart összeállni ezzel. Jó, jó. De ezt így jól megcsinálták, hogy a kodban most így kell. Kb. mindenki tud mindenkivel játszani. Uh -huh. Tehát nincs az, hogy akkor mit tudom én, meg kell venni, mondjuk ha vannak haverok, akkor mint, mint annól emlékszel a szébe volt a South tudod tudott, hogy melyik konzolt vegyük, és akkor össze mert hogy az egyik a Xbox-ot szerette jobban, a másik a Playstation, de hát ugyanazt kell venni vennie, mindenkinek különben nem tudnak együtt játszani. Hát, ha, ha a dicső jövőt nézzük, és ebben az irányba megy a dolog, akkor igazából tök mindegy lesz, hogy milyen konzolt veszel, mert tudsz játszani majd a haverokkal. <gül> Legalábbis kodott jelenleg, <gül> meg a Fortnite-ot. De hát a játékok egyre jobban bővülnek Szóval egy idő után lehet, hogy a Sony sem tud majd mit tenni, hanem ő is becsatlakozik ebbe, mert akkor az lesz, tudod, hogy a PC-sek, x osok így játszhatnak együtt, minden, és akkor a Sony meg, miért nem? Ti miért Ilyen gyökerek? <gül> <gül> <gül> Ugye ez lesz. Fülök, hogy ebben a Nintendo is becsatlakozik. Bár a, a Nintendo el... soha nem fog ebbe becsatlakozni. <gül> <Igen>. <gül> az biztos, hogy nem. <gül> Tehát Tehát kiadtak egy nyilatkozatot, hogy a, az idei évben nem terveznek kiadni erősebb switch-et. Most durva, most minden év így fog kezdődni, hogy a Nintendo bejelentő, hogy lesz ez újabb Switch változat, vagy nem lesz újabb Switch változat. Ja. És így a, a, a játékipar meg így figyeli így őket, hogy mi csinál a Nintendo. Egy mondatod mondatod van hogy ez lesz, hogy a, a Nintendo-tól várunk bejelentéseket, hogy ők mit csinálnak a konzol háborúba, és ők csak annyit mondanak, hogy mi semmit, basszus. Én majd valamikor kiadunk majd valamit, aztán vagy megveszik, vagy nem. Vagy mit érdekel minket, ötöd. Nem <tos> <tos> Ja, tehát amíg a Nintendo konkrétan Youtube-on letilt azért, mert a játékaival játszol, és még azt se használja a reklámnak, ott nagyon fura dolgok van. Na, az nagyon japán. Tehát arra már most, most, most még én, mindig azt mondom, hogy az nagyon japán. A Nintendo. Ja, hát ők teljesen külön vannak ettől a konzol, VS konzol. Na, VS mondom, a <laughs> Ettől a világtól, amiben élünk. <laughs> ettől nem. De ettől a konzol-pc háborútól eléggé. Hát őket ez annyira nem mozgatja. Igen. Nem. De látod, hát, ők is azért jól csináltak. Kiadtak egy jó hardware koncepciót, nem azt mondom, hogy jó hardware, mert azért, azért lássuk be, hogy a Switch az nem egy izmos hardware, de, de arra, amire, amire kell, mire kiadták, arra hát jó lett. Tehát, hogy a handheld piac mindenhol döglődik, legalábbis az olyanok se jött be, amikor ez a tehát mentek ezek a konferenciák hogy licz vagy PS Vita licz. Nézd meg mikor rajta az is, hogy. Az nem já, is fog. látod? No most ez egy tök jó példa, hogy a PS Vita az egy jó konzol. És most mondtad, hogy a Switch az meg annyira nem bívajerős, meg, meg meg úgy minden, de azt meg mégis viszik, mint a cukrot. Jó, Tehát hogy a, a... igen, meg mondjuk, meg mondjuk a három értéket kérdi mert megnézed a annó a PS Vita-ra. Ilyen nagyon szarú portolt vackokat adtak ki. Tehát nem hát rajta nagy, olyan nagy, nagyon volt a jó játék rá, igen, én sajnos. Pedig még a PSP akkoriban mekkora ment, tehát azt mondom, még nem gondolhatta, hogy a PS t az bukta lesz. Ja, ja, ja. Hát, ha jól csinálták volna, és tényleg tettek volna bele egy kis erőfeszítést, hogy olyan játékok jönnek ki. És ez ezzel szemben mit csináltam a Nintendo, kiadott rá olyan Mario, meg Zelda, meg minden játékot, amire mindenki ilyen 10 per 10-ek rövködtek ilyen gamer oldalakon, hogy, hogy ez, úú, ez fantasztikus játék lett, és így hát. És hol tudsz ezzel játszani? Hát csak szóval switch éltetek, mint. Ma, Maximum még V-re kiadtak egy-két játékot, és akkor szerintem ott a V-nek is volt egy kis utóélete. Vagy nem, bocsánat, a Wii u nak elnézést az Wii u jöttek ki még olyan játékok, amik switch re Ebből hát... is látszik, hogy azért a Switch nem egy acélos hardware, hogyha a Wii U is... Hát meg ebből is látszik, hogy a Wii U az akkor átbukott, hogy kiadták a játékokat switch mert a Nintendo érezte, hogy azok a játékok nem rosszak, csak körülbelül senki nem vette meg a konzolt. Ja, jó, elég sok hármény. Pícélés kivettem a játék, amit el... elvileg iszére terveztek Wii Mi Az a zombis hülyeség, nem? A, a, is, a ubisoft ugye, Igen, a ubisoft meg a, a rémennek volt egy része. Jó, jött ki. Az kifejezetten úgy tervezték, hogy egy játékos játszik a kis tablettel, és akkor ott így pacsmagol egy ilyen kis vizével. És akkor megcsinálják, hogy kontrollerrel lehet csinálni. Csak nem gombot is oda a kis bigyó, megcsinálni, mit kell. Milyen érdekes, hogy ha most, ha most a mai világot úgy szigorúan nézzük, akkor konkrétan a Wii U volt a Nintendo Switchnek a beta tesztje. Ugye a Zerli Access változata, mert nagyjából a kettő az ugyanaz. Nem, tehát ott szerintem a, a, a Nintendo az nagyon sokat tanult abból, hogy amikor kijött egy tablet, tehát ők azt csináltak, hogy egy tabletet csatoltak egy kb. asztali konzolhoz, vagy egy, egy tévé lebrakotó konzolhoz. És ott mindenkinek az volt a legnagyobb izé, hogy de miért nem lehet elvinni? mert nem működött az a tablet kontroller maga az eszköz nélkül. És ott szerintem a Nintendo azt mondta, hogy tényleg, de miért nem? <gül> és akkor megcsinálták azt, amit elvihetsz, és utána rácsatlakozhatod a tévére, és, és az tényleg egy jó koncepció. És milyen jól is csinálták, igen. Bejött nekik, az rendesen. Úgyhogy az egy, az egy jó cott. Na, de ezért még fitces, hogy itt dicsérik a nintendo és egyikünknek se volt soha Nintendo konzolja. Ha csak de, nem de... A, a piaci Nintendókat veszik itt. Ja, igen, igen. Hát azt, ö, azt megmondom összetű, hogy nekem a játékok úgy tetszenek. A koncepció is tetszik, de, de nem hiszem, hogy vennék Switch-et. Nem, nem tudom nekem valahogy ez, ez, ez távol. Áll. Vannak rá jó játékok, meg minden, de, de és inkább ez a ez a távolról elismerem. Nagyjából ez a kategória. Ja, ja és olyan, mint a Playstation, hogy a Playstation se fogok szerintem soha venni, vagy, vagy majd lehet, hogy valahogyan majd, igen, de, de hogy annyira nem töröm magam érte, pedig tudom, hogy vannak rá nagyon jó játékok, meg hogy, a, meg hogy amit a Sony csinál, az se rossz, meg, meg, meg tényleg a Microsoftnak is voltak jó, az Xbox van például nem egy rossz konzol, meg a 360 sem, de egyszerűen sosem merült fel bennem, mindig valahogy a PC-nél kötöttem ki. Ja, meg el vagyunk havaznom, hogy PC játékokkal is bőven, tehát Ó, hát annyi, annyi megjelenés van, meg annyi akkora backlogunk szóval azon gondolkodom, hogyha egy játékot kijátszok, akkor utána mivel fog játszani, és azután mivel. Tehát, hogy most már nagyjából itt tartok, mert annyi van, hogy nem ja. igaz, és még így sem fog a végére is soha, szerintem. Én hívők azt, amíg még multizni, így. <gül> <Ennyi>. <gül> ja, igen, azt, azt szoktam látni, igen. <gül> Ú, annyi játék, van egy játék, ami be kell fejezni. Na, szóval akkor éppen. Ja, meg igen. <gül> ja, ja, és ha, ha már Cod. Ú, micsoda átközés akkor... azért. Fú, most, most nem vagyunk ne Elvileg a számok alapján az Activisionnek ez az új modell, hogy nem adunk ki ilyen, ilyen szezonpest, hanem maximum betűpest, meg, meg mikrotranzakciókkal nyomjuk a kóla itt Ez eléggé bejött nekik, mert elég sok pénzt kerestek volna. Mondjuk azt én, hogy ezek a mikrotranzakciók, nem is tudom, lehet-e már hívni egyáltalán ezeket mikrotranzakciónak, mert ilyen tényleg, tehát ilyen 15, 12, 15 meg 20 euró-dollár körüli áron mennek ezek a skinek, amik valahogy durvák, vagy ilyen pakkok igazából, tehát hogy van benne ilyen skin, esetleg a karakteredhez valami kinézet, meg ilyen kis fityegő, ami most már lassan minden FPS játékba kell, hogy valami figyeljen a fegyvereben. És éve még nem figyek semmi a fegyverem. De nyilván van volna a Valve. Aha, nagyon durván. Hát de jó, mondjuk ők még az Iron Sightot ot se tudták megcsinálni, úgyhogy minden, minden játékban már van két fegyver, aminél van. Vagy hát meg a meg A Snipernél, hát ez. Igen, meg az Nem, Azt én nem nevezném ilyen izé szemhez tartásnak, csak ez. Na, Ha Jó, hát a kicsit le van maradva, tehát konkrétan most adták ki a Battle pass ami egy új Operation. Jó, mondjuk ezt az egész Operation-ös, fizetős, skines dolgot, ezt meg mondjuk nem is azt mondom, hogy ők találták ki teljesen, de szerintem ők hozták be egy jobban a köztudatba, hogy küldetéseket ah, kell igen, csinálni igen. bizonyos dolgokért, és azért ládát, meg skin kaphatsz, és aztán utána a, a szép lassan átvette a többi fejlesztő is. Én ki nekem is így emlékszem, hogy a cségó volt először. Sőt, igen. az náluk olyan tudatos volt, hogy ebbe csinálnak egy ilyen ilyen sztort, meg passzos cuccot, hogy emlékszem, amikor kijött a Cségó, akkor én néztem, hogy hogy az ez, ez olcsóbb, mint a Source. Ezt mindenki megvegye. Direkt az ez azért. olcsó mm -hmm. volt. Igen. És itt tényleg az volt ott a marketing, hogy ennyiért eladjuk a játékot, beszoktatjuk a népet, és utána jönnek a ládák, kulcsok, passzok, vagy amit akartok. Igen. Mert ugye annak idején elcseszték az 1.6-ról a source-ra mert a source az kétszer annyi volt, mint az 1.6, és így nagyon sok profi nem jött át és pont ezt akarták elkerülni, hogy jó, tudjátok mit, akkor csinálunk egy játékot, jobb grafikával, meg jobb cucccal, meg mindennel, és akkor adjuk ki olcsóban, mint az előzőt, amit tolnak, mert nehogy az legyen, hogy megint úgy járjunk, hogy van egy tök jó játékunk, és játszák körülbelül százan. Úgyhogy jó is. Hát, úgy. azt. Jó, most nekem, nekem, nekem egy Én játszottam akkor... sokat nekem a go, de most, most így megvan a source, most elkezdtünk sourceozni így egy-két haverral, mert ott kevesebb a csaló, meg úgy megnézzük, hogy milyen, hogy őszintén legyek, az elején hánytam tőle, és most se vagyok tőle messze, de amúgy annyira már nem vészes. Mert hát mondjuk a Half-Life 2 grafikájára épül, az meg azért rohadt jól nézett ki. Hát mondjuk grafikai legének az már azért rég volt. Hát de milyen fizika volt benne, meg, meg az egész, pont egy vagy két éve játszottam végig a Half-Life 2-t az összes kiegészítőjével is. Fú, én nem is emlékeztem, hogy ez ennyire jó volt. Jó kis játékok voltak azok. Na, úgyhogy igen, a, a chego volt először ilyen metupeszes cucc, és most már mindenki átvette, és, és minden működik. Mindenhol, Azon gondolkod, hogy a Team Fortress 2-ben a cség után jöttet? No, sokkal, sokkal, Tehát ott, ott is voltak ilyen ládás hülyeségek, de ott csak esett a láda, és kinyithattad, és ilyen cuccok voltak benne. De ilyen pénszerzési összefüggő küldetésekkel, meg kihívásokkal te légy az először a cségóban volt, igen. Mert emlékszem, hogy ott még a én a TF2-ben is gyűjtöttem így paszba a dolgokat, mert ott is volt talán valami. Ú, de rég volt már az is. Egy... Ha, de így, így működik a játékipar. Valahol elkezd valami működni, és a többiek átveszik. És ez milyen jó, hogy, hogy így oldották meg a tartalmakat, mert jó, így is fizetsz érte, de így több mindenért fizetsz, és fix dolgokért fizetsz. Tehát tudod előre, hogy az 57. szinten te kapni fogsz egy olyan skint, nem egy ládát, amiből lehet, hogy kapsz egy skint, hanem egy skint, ami neked tetszik. És az az így sokkal jobb, mint mondjuk, hogy a ládákat vásárolgasz, vagy ládákat kapsz. Bár én még mindig a Cségónak a rendszeréhez vagyok, hozzászokva, meg azt szeretem, mert konkrétan ott pénzt tudsz csinálni ezekből a tartalmakból, mert például a PUBG-ben, a cod meg az összes többi Ezt játékban. Igen. Ott, ott nem tudsz belőle pénzt csinálni, és a Csébe meg simán. Tehát ez, ez egy A Bárjátségúban az még mindig működik, mert hogy ez elvileg Persze. azért lett így elkaszálva, mert hogy mert a Reserentje játékhoz így sokkal közelebb van, ha pénzt is tudsz belőle kivenni. És oké, okay, hogy akkor a Valve az, azt mondja, hogy visszarunk ebbe bele, minket ez nem érdekel, és majd kifizetjük a büntit, mert mi keresünk annyit vele. És még az, azt megértem, hogy azt mondják, hogy jó a PUBG meg ezeknek. nem egyik úgy meg, vagy hát ha, ha akarják, akkor csinálják, de mi nem vállalunk érte felelősséget. Ott, ott is eladhatod. Ott is eladhatod, csak a Csak a csak amit a paszból szerzel, azt nem. Yes. Hát a ah, a paszból yes. szerzel skint nem, de hogyha mondjuk játszol és esik egy, veszel egy ládát, vagy akármi, a ládát eladhatod, a ládából kinyitsz valamit, azt eladhatod. Úgyhogy mint a csében, csak magában a, a paszban, most nem tudom, survival pass van, vagy akármilyen, tök mindegy, abból, amit szerzel, mondjuk puskára, skin vagy akármi, azt nem tudod eladni. De a csében ott igen. Nem, hát a csénél ugye ez a, a gamblinges dolog, ez ott bukott ki, hogy az ilyen gambling a szüntették meg. U, ne is mond. Azt, amik az, az kívül... Annyira turvák voltak, hogy azok nagyon nagy pénzek mentek ott. Emlékszem, még engem is megkerestek egy ilyennel, hogy valami Csóri elkezdett csinálni egy gambling-szájtot, aztán ott hagyta Jó, őket. Hogy be? Nem, hogy fejezzem be az oldalt. Ja, ja azt hittem, hogy... De meg kellett volna csinálni az oldalt, és azt mondtam, hogy én ilyet nem szeretnék vállalni, meg hogy az is milyen fura már, hogy a fejlesztő így félbe, tényleg kurva nagy összeget mondtak, hogy tehát, hogy ez nem az, az, már, ilyen, az már ilyen nagyon sok számjegy, számjegy volt, amit mondtak, hogy kivizettek annak a fejlesztőnek is, és így abban maradt. Tehát, hogy ott, ott nagyon nagy pénzek forogtak kockán, csak szerintem ők beszívták, mert ők pont akkor kezdték ezt, ezt fejlesztetni, ezt az oldalt, amikor már annyira nem. Igen, nem. Hát ugye a, a szerencsejátéknál ott mentek rá nagyon, mert ott ki tudod venni a pénzt. És ugye itt a Cségónál meg pont azt mondják, hogy azért engedik ezt az egészet, mert egy belső platformon marad. Persze így is ki tudod venni, ha akarod, mert mondjuk adsz egy skint a haverodnak, ami 130 millió forint, és akkor ő meg ugyan, odaadja neked készpénzbe, be, tehát ki tudod venni. Nem arról van szó, csak így egy belső platformon maradsz, meg hát ugye a valvnak nem volt érdeke, hogy külső szájtokon legyen meg ez a tranzakció, mert Persze. oda nem kapott adót. Igen, úgyhogy ott, ott folyik el a nagy pénz. Akkor. Így van, így van. úgyhogy a valnak ez kétszeresen is jól jött, ez, a, ez az egész büntis dolog, ilyen szempontból. É. Meg nem hát nem mondom, nem mondom, is. ez meglepetés mechanika, nem? Hát nem, hát, nem? hát ez <gül> nem szerencsejáték, hát ezek innen tojás. Az én védettél Igen, igen. A meglepetés a Hát ilyet hogy lehet mondani, ezek egy hülyeség, istenem. Figyeljétek. Hát én nem az az... Játék függő, vagyok a kocsmába, érted? nem magam is van, a függő, így. igen. Én erre azt szoktam mondani, hogy mit rózsának hívunk, nevezzük bár, hogy épp a illatos. Na, Talán Shakespeare mondta, annom ezt, hogy a valóval. még a Rómeus Júliába. Hát, félnek, akár Akárhogy hívjuk, ez akkor is ugyanaz. Ezt Mindig jelentem. tartom egyébként, hogy a kinder tojás is egy van egy gambling gyerekeknek. Jó, de az akkor már, meg ott, meg ott van fixen csoki. Ja, igaz. Tényleg, ezt kell csinálni a VM-nek. minden a csoki, ládához, hogy csokit. <laughs> És lehet, hogy akkor már onnantól kezdve mehetne a biznisz. Mert a csokiért fizetsz, utána a meglepetés, mert az már... Az, az már csak extra. Extra, igen. igen. Hát mi emlékszem, múlt, hogy is följötted a Turborágo, No, ezek együttük. Hát ez ah, ja, az igen, az, azokat én is igen. igen. Meg a ultra albumok, tehát, egy. Már olyan voltam, hogy már ez a gyerekeknek szerencsejáték téma. A régen csak nem volt ennek Most már akkor a csak az az az az az az pénzek jön. mennek ebbe, hogy mert az igazi nagy felnőtteknek szóló szerencsejátékokkal betegszik a, a bevétel. Hát akkor nem is, is Ez, ezt, hanem ez hanem, hogy... meg az inger küszöböt szerintem. Tehát ezek borágokkal seftelnek itt a kökkel, az én, az senkit nem érdekel. Hát ez is, meg ugye ezek nem kerülnek annyiba, mint mondjuk egy fortnite skin, meg nem tudom most gondolom, mi nem olyanok voltunk, hogy elloptuk a, meg akkoriban nem is volt bankkártya, de mondjuk tegyük fel, hogyha lett volna, tehát eszünk nem is jutott volna mondjuk ellopni anyunok a bankkártyát azért, hogy én vegyek egy 6.000 forintos skint. Ja, akkor Borocit, Borocit írja, hogy hatalomkártyák. Ja, igen. Azokat én igen. sose gyűjtöttem, szerencsé, hogy ki volt. volt egy Dragonból, kártyáktól kezdve minden gyűjtöttünk. Emlékszem. Valaki szalvitát tolt szalvétát gyűjtött. Csak az, az nagyon szar, ha nincsen olyan közösség, ahol tudod ezt ö... ja, ez közösségbe csinálni. Igen. Tehát én bemész a súlyba, és na, no, a szalvétát gyűjtök körém, szalvétát gyűjtök, és a szirip senki nem mozdul. Ja, hát mindig a midivat, igen. Ja, nálunk a turbórágon, mert nagyon emlékszem. Az, az, az nálunk is, mert a kosaras kártya meg a dragonbólos. A, bélyeg a bélyegből már kimaradtunk mi. Volt ez a rongyosra kopott ilyen, ilyen turbórágos papír, de valami nagyon ritka. Autónod, <síns> és akkor az volt így a Szent Grál, és kúsz neki, megvan. <síns> Ölt a jó vég. Azzal nem is tudom, mi lesz, mert én is gyűjtöttem egy időből őket. de kidobni, nem biztos, hogy kiroptam. Kidobtam volna? Ne ilyen érdem, nem szabad ki egy, hogy emlékfokozom. Lehet, hogy valami. később 5 milliót ér. Na jó, nem hiszem, de. El kell túrni. <síns> <síns> meg kell nézni, fel kell minden, minden annyit ér, amennyit a rónok értek kifizetni. Vagy ha egy valakit találsz, aki kifizeti. Ja, igen, persze, persze. És ezek a skinek is így lettek ilyen marha drágák. Van ami ritka, és van akinek kell az a ritka, cucc, akkor hop rögtön felmegy az ára, akkor mindjárt ennyibe fog kerülni. Mindig kérdezik tőlem, hogy egyes egyeski hogy lehet olyan drága, meg ilyesmi, és mindig mondom, hogy ha valamiből egy van a világon, akkor az teljesen mindegy, hogy mi, az drága lesz. Út te jó hogy orosz írt, hogy háromezer darab hatalomkártyája volt. Az megvan még, te jó ég. Az még egyébként most is megy, nem? A hatalomkártyás biznisz. Bár mondom, hogy a cserélődnek a kártyák, tehát vannak-e ilyen régóta élő kártyák, amik így most is mennek. És... Szerintem is vannak ilyen frissítések, vagy ilyesmi, de az még biztos, hogy működik. Nagyon durva. Mondjuk meg szépen átvett a, a Blizzard is ezzel a Hearthstone-nal. Mondjuk van... A hatalomkártyás szerintem az nem lett online, vagy van hatalomkártya valami digitális formában? Vagy az így megmaradt papíroson? Hát szerintem az papíros. Én, én nekem nem emlékszem, hogy lett volna. Lett volna ilyen. Nézzük utána, Orosz, lehet, hogy egy milliókat ér ez a ja. három. Van benne valami kacsúc. Mondjuk egy ritka izé autó. Jó múlt, korábban néztem valami. Aztán az, a Buginál volt ilyen, hogy ő meg ilyen pokémonos kártyákat gyűjt. És konkrétan ez a, nagy, ez a hatalmas nagy műanyag ládába volt tele több ládányi. Tehát az, jó, szerintem az kicsit több, mint 3000 darab volt, de így... jó, abban mennyi pénzt beleölheted? az már ilyen, ilyen családi házak árával vettek, szerintem az a mennyiség. Főleg, hogyha van benne egy ilyen tő ritkább. Igen. Jó, jó. Nem is, nem is jó, tehát hogy az oké, okay, hogy az ér, de hogy az mennyit költött bele? Tehát hogy az is azért. Igen. De jó, de mondjuk ezt is vársz, mi annyiért. Egy, még lehet, hogy többé is. Tehát ezek azért visszahozzák az árukat idővel, szerintem. Ja. Csak a nem fogják úgy feladni. tehát hát nekik az ott van papírban. Ez olyan, <gül> mint a... az értékpapír. Igen, vagy a mondjuk a... most pont a Steam profilt, meg az ilyeneket akartam mondani, akinek van egy csomó játéka. Tehát én is mindig mondom, hogy jó, van egy csomó játékom, ennyiért, meg ennyire el tudnám adni, így felbecsültettem, hogy mennyi a Steam profilom, ú, mennyi pénz, soha büszönyű nem fogom eladni. Tehát, hogy, <gül> Jaj, <gül> hogy hiába mondom, hogy így, ó, mennyi mennyi ebből meggazdagodnánk, nem, nem fogom. Tehát, ez... hát, mondjuk az csalóka ez ez a, kiszámolja, hogy mennyi tér, mert Hát az említi áras A persze. Ilyen egy dollároshámből, meg ilyenekből lettek behúzva. De, de, azt, de azt, aki ének eladott, nem tudja. Tehát, hogy őneki, hát, ne, de hát ő neki Talán olyat, igen, akkor. De nem azt mondom, hogy... Tehát, hogy most oké, okay, mondhatja, de én megmondhatom azt, hogy nem, azt külön megvettem akkor, amikor megjelentek. Úgyhogy... Ja, ja. És milyen véletlenül, pont azok a játékok vannak, meg igen. pont ugyanakkor aktiválva, amikor... De hát ez ingyenes volt múlt héten, és... Arról én Most már nem, az most már 50 euró, úgyhogy kép szépen csegesd Akkor 25 azt az egyet. <gül> ja, igen, van dolgod. <gül> ja. Hát igen. Nézem, hogy, hogy úf, igen, a következő hír. Jó. Hát. Nem is tudom. Vagy abban sem vagyunk túl otthon, de azért, azért beszéljük meg, hogy milyen ügyes volt most a Blizzard. Nem hát, hogy következő? mennyire nem. Igen, a következő hír, amit felírtam, hogy ez a Workers 3 report jelent meg nemrég, a Warcraft 3-nak ez az újra kiadott verziója, amiben elvileg benne van a kiegészítés, úgy tudom. Igen, tehát, a igen. Frozen Tron kiegészítésünk jött hozzá. És ezt mennyire elcseszték, basszus. Ez nem elég, hogy a, az átvezetőkkel van az egyik legnagyobb probléma, és konkrétan amit mutogattak még, még tavaly, vagy tavaly előtt, Azokhoz képest az átvezetőkhoz képest így, így is föld, ami most megjelent. És így tehát konkrétan teljesen úgy néz ki az a játék, mintha csak fölhúzták volna benne a, a felbontást, raktak volna esetleg pár textúrát bele, ami egyszer meg nagyon sok helyen búgos, mert láttam az interneten olyan képet, hogy még a textúrák is hiányoztak egyes helyekről. Ha, milyen nagyon tésze, ez Hogy tudta összehozni a Blizzard is? Tehát ehhez képest meg... Mennyibe kerül a cucc? Ugye nézzük meg. Szóval a Blizzard is néztem. Ja igen, 30 és 40 euróért árulja a cuccot. Tehát, hogy így a standardization az a 30 eurós. Hát ezek után nem lepődök meg azon, hogy volt egy kettő rajongó, aki aláírás gyűjtött azért, hogy bepereljék a bizárdot, mert én nem igen. azt kapták, amit mutogattak nekik. Bár azt hittem, hogy ez már ez a divat már lecsenged a No Sky-nál, de <laughs> úgy látszik, hogy nem. De én, én nem értem, hogy a bizárt, hogy lett itt ennyire hülye. Ezt is értem. Tehát, hogy tudták, hogy ha ezt így, ebben a formában kiadják, akkor meg ezt nem elve. Hát de meg is lettek. Azok után... e meg? Ezt is... És ezt miután csinálták? Tehát, hogy ne nem sokkal, egy-két évvel vagyunk a mobilos Diablo botrány után, amit ott leműveltek a Biskodon. És erre meg egy ilyet nyomnak. Tehát, hogy nem is értem, hogy ezt, ezt, ezt hogy engedették meg, hogy ez kitesztelt, ezt nem nézték meg, hogy ez, hát ez ROAD-tól nem úgy néz ki. Meg amúgyis is erre mostanában ugrik a játékos közösség. Hát emlékszem a Divisionnél, a Vajdoxnál, a, a No' Sky-nál, meg ilyeneknél folyamat nézik, hát már könnyedem a pókembernél, ami amúgy egy jó játék ott izéltek, hogy a pocsolják máshogy annak a játékban, mint a tréleren is, hogy ma az is, hogy néz ki meg. Ilyesmik. Jó, az már kicsit úzás volt. De, de most a játékos társadalom erre nagyon vevő, és pont egy ilyen jönnek ki hihetetlen, Egy ekkora múltú játéknál. Igen, igen, és az oké, okay, hogy betsegetik folyamatosan. Valószínűleg lehet, hogy elérnek hamarosan arra a szintre, amit mutogattak. Bár az átvezetőket nem tudom, tehát ezt így nehezen tudom elképzelni, és komplett átvezetőket cserélnek ki. Hát persze, máshogy nem is lehet javítani. Igen, igen. De abban tehát. nem tudok belenyúlni. Nem, tehát ott így nem, nem tudom ezt, hogy gondolták kedvencem amúgy, hogy ugye hatalmas dolog volt annak idején a Warcraft 3, mert orvaszájba csinálhattad a saját dolgaidat, meg modolhattad, és most fele annyi tartalom nincsen a customben, tehát kivettek olyan dolgokat, amik régenben voltak, ilyen fű, meg hegy, meg ilyen textúrákat, vagy lehet, hogy az a textúra miatt bágos nem tudom pontosan, és amúgy a Blizzard bejelentette, hogy a mostantól kezdve, amit te a custombe csinálsz, az az ő tulajdona. Nehogy... Egy, igen. Nehogy véletlenül megint az legyen, hogy megcsinálják a Warcraft 3-at, abban megkinő egy, egy MOBA stírus. Igen, igen, ezt pont múlt korampúval beszélgettük meg, hogy kivettek belőle konkrét feature-öket, amik benne voltak igen. a régibe, és megcsinálták azt, hogy visszamenő le kivették a régiből is. Hogy, hogy ja, a ne tudj újra mutogatni, hogy be abban volt? De hogy is volt? Hát néz már és meg, hogy egy gyerek rosszul emlékszel. Szörnyű, hogy mi csinálnak ezek a blizzardék most? kicsit olyan érzésem van, ha ők lennének az elektronikás, nem? Tehát azok... Ne, szóval hát ez ezt van a háttérben már. A blizzard hát már is le folyamatosan, és hát ezt csinálják belőle. Blizzardból. Ami egy ilyen vicc. Én ezért nem is értem, hogy most a blizzard miért istenítik, még mindig sokan. kis úgy vagyok vele, mint a Biobare-rel. ott is mondják, hogy jaj, úgy Dragon és úgy Dragon és könyörgöm, azon fogják a, a Dragon Age et csinálni, akik az antemet. Tehát, hogy, <gül> hogy ott van. már nincsenek ott a régi vezetők, és a Blizzardnál is ugyanúgy elmentek. Tehát Én tényleg azt hallottad, hogy ha már az Antem szóba került, hogy így e, az IE kiadott egy, egy valamit, nem tudom, nyilatkozat, vagy a, a részvényeseknek, vagy nem tudom, hogy mivel fognak foglalkozni a közeljövőben. És valahogy az Antem az kimaradt ennél a dolognál, ami elég gáz tekintve az, hogy bejelentették, hogy azt még azért helyre akarják kalapálni. Igen. Most, ha ehhez képest megsérítsen, túl a szaktet. Hogy... Ez, ez annak függvényében tényleg fura, mert mert hogyha ha nem akarnak kijavítani, akkor én se el akarnám felejteni az ő helyükben. Viszont, hogyha lenyilatkozták, hogy lesz majd egy ilyen Antem 2.0, ami nem tudom, teljesen újraír az egész cuccot, és ez, ezzel meg nem akarnak annyira foglalkozni, hát ez kicsit érdekes. Egyébként pedig logikus lenne, hogy normálisan megcsinálják, mert ha megnézed, ezek a Lúteus shooterek aminek az Antemet végül akarták csinálni, csak nem úgy jött össze, az azért elég jól mennek. Igen. Tehát, ha megnézed, ott van a, a Destiny 2 ott ugye, ők elköszöntek az Activision-től, mert más irányba szeretnének menni, és ugye megkapták a címet, és hoztak ki hozzá egy külön kiegészítőt, tehát kiegészítőkkel elég jobb be lehet. Is sokat lehet keresni. Ezekben Ebben nagyon sok pénz van. Hát könyörgöm a PS5nek az első hivatalos PS5 játék az a Grédfall, az is egy ilyen, jó mondjuk az Luther Lashernek mondják, mert ugye nem lövöldöző, hanem jön a karddal, De hogy az is egy ilyen típusú játék, tehát ebben tényleg rohadt nagy pénz van, ezért fura, hogy az EA-ben nem megy bele úgy igazán. Bár jó, mondjuk az iljék, könyörgöm már lennyilatkozta, hogy meglepte, hogy a Star Wars játék eladása jó. Hát könyörgöm csinálnak egy jó Star Wars játékot, annak jó lesz az eladása. És egyébként most egyre több dolgot van. A Rispon nyakában látták, hogy hű, ezek tudnak csinálni ilyen játékot is, meg olyat is. Hát most ugye mutka beszéltünk róla, hogy a, az új battlefield is, amit még egyelőre nem jelentettek be, és talán idén nem is fognak, de hogyha lesz, akkor, akkor a Dice-nál most egy rispon fejes lesz, aki. Így van így van, a Vince hoz, hoz döntéseket, igen, az Ampella. Úgyhogy nem, úgy látszik, tehát eddig a Dice volt az ilyenek a Hűdek Királycsapata, és úgy látszik, a Rizpon kezdje átvenni ezt a... Szerintem átvette. Tehát szerintem a Dice ott, a BF5 környékén ott, ott már vége. Tehát már a BF4-et is ilyen bágosan adtak ki, de az a játék még amúgy nem volt rossz, és később rendbe rakták. De a bf 5 az annyira nem, nem, nem rossz játék a BF5, hanem ez a rágondolok, és ez a semmilyen. Abszolút semmilyen. Ez Tehát Mostanában már egész jó jóval egy szokatni. Én még mindig has, tehát én még mindig nagyon uh, bőrös vagyok ezért a, mit tudom én, ezért a fejlesztési rendszer, hogy ezt mennyire szétszezték, mert annyira a Battlefield 4-hez képest az egy meg az ötben ben ez a, ez a fegyverfejlesztés annyira semmilyen szar meg, meg maga a progressz, hogy gyűjtött hozzá a cuccokat. tehát így, így nem, de rágondolok, hogy ott is van passz, és rosszul vagyok tőle, hogy ott is kéne farmolni valamit, nem akarom. Tehát, hát ezt mondom, hát akkor... De te is most igen, az tehát hogy így emlékszem, még az Angry Joe csinált videót, hogy ez a valami Predator skin volt rajtam. Annyi, annyit csinált, hogy összevett kenve egy kis zöld festékkel a fegyver, tehát hogy ocsmányul nézett ki. És könyörgöm, ha ezt kapom, amiért játszok, akkor inkább nem játszok, tehát hogy nem érdekel, és tényleg az van a Battlefield 5-nél, hogy nem érdekel, hogy milyen skinek vannak benne, és mit adnak ne hogy annyira ocsmány az egész. Mondjuk egy jó dolog van, hogy ott is ugye van ez a, ez a pénzes store, és ott uh -huh. néha megjelennek olyan fegyverszkinek, amiket meg lehet venni játék gyűjtött pontért is. Hát ez zseniális. A hogy éppen mi van a. Jó, mondjuk Ró, drágán, tehát, hogy azért hozzá kell. Tenni, jó, most harmonikás hozzá rendesen. Most Leo nem akarlak megbántani, de hogyha egy játékban ennyi a pozitívum, akkor az a játék egy szar. Jó, nem ennyi a pozitívum, csak a, csak a mikrotranszakciós Ö, részre mondtam, ja, hogy ott ér, ezért ez. De, de azt nem tudnád elképzelni, hogy mondjuk lenne egy nagyon jó játék, de nagyon szar az egész mikrotranszakciós rendszer, akkor akkor már a se úgy gondolkodsz, hogy ez egy jó játék mert beárnyékolja az egészet, mert... De nem fog zavarni, itt van mondjuk az Apex Legends pont ilyen, tehát ott olyan pufátlan árak vannak néhány szkinekre, hogy így jó, akkor azt így nem. Viszont azért adnak ott ingyen ládákat, esik belőle néha valami néha... Meg... Jó, mindig esik volna, mikor valami ilyen társadalmat, mindig esik velőle valami jön esik, amikor am amitől lemokáltad el magad, tehát itt nagyon jó. <gül> ja, jó nem hányok rögtön, csak egy kicsit később. Csak egy kicsit később, igen. <gül> jó, jó. Tehát vannak ilyenek miha. Hát nem. De, de tehát ott is az árak nagyon el vannak száll. Főleg, hogyha jön egy event, amiben az, a shop is átalakult, tudod, és akkor lehet venni külön az eventhez ládát, és azt máshogy nem tudod megszerezni, csak ha dobálod bele a zsetont. Akkor most az már alig várod. A állandóan. Akkor már, passz, már alig várod, hogy jön az, bejön az, bejön az új season. Ó, persze, az jó lesz. A passz az oké, okay, mert egyszer megveszed a passzt, és utána kifarmolod mindig a következő erát. Na, ez egy jó dolog amúgy. És, és az nekem úgy bejön, tehát, hogy azzal úgy lehet jó, meg hogy jó, hogyha vannak ilyen plusz challenge-ek, meg kihívások, mert én is most már cségózni csak jó azért mert ezért cségózom. Az másképp, hogy 10 perc után fölcsesszi az anyamat, mert fú, na, mindegy, de... Az épekszet, azt élvezem is, tehát múlt éjjel is jó el volt. Múlt éjjel? Erekkel fél hétkor A alba Atya úristen! Atya ég, jó. Jól el voltunk vele. Játom, én meg mostanában az izére kattantam rá most, hogyha már játékokról beszélünk a, a funhousing-et, elkezdtem egy ismerősömmel, aztán én megmondom, áh, kiátszom egyedül, mert láttam, hogy van egy olyan achievement, hogy single playerbe is ki kell tolni az egészet, és akkor kezdek egy másik karaktert, és úgy ráfügtem, hogy éjszre vettem, és már hajnali 3 óra voltam onnan, és le kéne feküdni azért valamikor, gyorsan. Ugye jó kis játék az is. Ja, Mondjuk abban nincsen, bassz. Abban nincs, nem is értem, miért játszom akkor valaha. Semmi értelme az egésznek, csak szóval pusztán az... szórakozásból, hát undorító, nem, nem is veszek valaha. Jó vég, ez már annyira 2010, nem is tudom hány. Semmi képp nem 2020. Már nem <gül> tudott azért játszani játékokkal, mert jók. De hát most már az nem divat, igen. A maximálják Star Wars. Most már úgy vagy azért kell játszani, hogy, hogy passz kifarmold, vagy azért, mert GTA 5 RP. Tehát most, most, most ez a hatalmas durranás. Más, mással a játszod, szar vagy? GTA 5 RP a menő? Hát mindenki azt a orvasszájba. Hát én nem De én már, én, én már nem bírom, tehát hogy én nem. Am amúgy se tetszik annyira az RP, tehát én mondjuk vele, hogy a GTA 5-nek az alaponnál része is jó. Nem kell még így agyon moddolgatni minden szarra, meg eleve nem fog lemásolgatni. a gépemre ilyen meghekkelt cuccokat, hogy aztán majd a Rockstar meg kivágjon, vagy akármi lehet, hogy nem ez lesz, de én nem akarok kockáztatni. Meg Jö, hát... Nem is lehet rp-szerverek nyomni, csak nem, magukkal, nem, nem, nem, persze. Le kell töltened egy külön kliens installert, azt fölteleplitted a gépedre, utána azon belépsz, csinálsz egy akkot, azon belépsz megint a játékba, meg mindent. nagyon jó, én ezzel nem akartam. Uh, jó. Nekem is a pure élmény van a GTA-ból modogatni mm. se szeretek nagyon. Tehát én ezt régebben is mondtam, hogy a Skyrim-ot, meg a nem tudom mit, tehát annak sem volt sem, mert én úgy akarom játszani a játékot, ahogy van. Hogyha pecselik, akkor pecselik, oké, okay, pecselik, de de én nem teszek hozzá semmit, max néha magyarosítást, hogyha olyan a játék, de, de azon kívül, én kívül semmit. Én az olyan módokat szeretem, amik teljesen, lényegben egy másik játékot csinálnak, mint a, annál a Warcraft-nál volt a Dota 2, vagy mm. nem úgy, csak, úgy, csak a Dota mm. volt, akkor, mit tudom én, hogy a Half-Life-nál a cségó. Tehát ilyen ezek. Cségó? Csak a Sima Meg a simacsi is hivatalos volt. Az is hivatalos volt, igen. Szóval ezek azért. Igen, még módokkal az szét lecseszni a játékot teljesen. minél több módva visszaakadnak, mit tudom én. Hú, Emlékszem régen még a, a Morovintet módolgattuk, és akkor ott még a sorrendetésbe kellett állítani, hogy miután mit tölt be, és nem sikerült, és akkor kezdted újra, és akkor megint nem sikerült valami, mert valami hibás volt, és akkor na jó, oké, ott fogadtam meg, hogy én soha többet nem fog ezzel a Igen, meg figyelik a verzióra is, hogy melyik verzió, melyik verzióval kompatibilis gondolom. Jó, régen még az nem volt gond, hogy mondjuk a verziószám változott, mert ugye nem volt internetkapcsolat, meg a patch úgy adták ki, hogy, hogy kiadták, de most ugye steam mód dolgatsz valamit, közben egy új frissítés, és végül az egésznek ja, kezdheted. újra. Én a bícébernél szívok így. Na úgy vagy, akkor inkább is játszok. <gül> <gül> mert ugye az alapzenék, az nem, nem túl sok minden. Ugye vettem hozzá zenepakkot is, de hát ott sem <gül> voltak olyan zenék, amik annyira azt mondanám, hogy oké okay. Tehát ott nagyon sok hozzájárult, szerintem a Beat saber sikeréhez, hogy, hogy netről töltető hozzá Igen, ilyen, ilyen bármilyen ezen, amit feltettek a user és van, még tényleg nagyon jó összelet rakva. Csak hát az a bajot is, hogy akárjányszor kijön egy Beat saber verzió, akkor a módot dobhatod a kukába, és teheted fel újra. Ha Igen, egyáltalán a... megcsinálták, és mostanában egyébként azt vettem észre, hogy akárjányszor nekiállnék Beat saber tehát kiadják az új mod verziót, a mod installert hozzá, mert amúgy elég sok mindent lehet benne modolni. Tehát nem csak zenéket feltölteni, hanem itt tudom én, UI mód van egy csomó letter tehát a kardodat, itt mindenfélét lehet benne csinálni. És hogy két, nap, két napja adták ki az új modot hozzá, a mod installert, és már jött ki egy új része, vagy egy új update a bítszéberhez, ami <tosz> rá, mondom, nem működik újra. Azért. A mod, szóval ott azért elég rámentek arra, hogy ará a, a moddereknek, vagy én nem na, tudom. Na igen, na én ilyenekkel nem akarok vesződni, úgyhogy engem, engem teljesen ja. idegen hagynak ezek a dolgok. Em, emlékszem, még egy-kettő volt Skyrim mod, volt egy küldetés, amikor a világon elszort, gyémántokat kellett összeszedni, és össze-vissza volt minden. Na, a, annak letöltöttem egy olyan modot, hogy ez mutatja a térkép, hogy hol vannak. E, ennyi volt a hatalmas modolási képességem még nem is akartam továbbvinni. Tehát, hogy ez a szebb víz legyen, meg a szebb -e, szebb-az, hagytam a francba. Jó, mondjuk a, most hirtelen, teszem eszembe, a Dark Souls, hogy annak a PC verziója az annyira ocsmányú szarul nézett ki. Igen, az alap. Viszont felraktál hozzá egy modot, és hát kb. úgy nézett ki, mint a később mint a remaster verzió, tudod. Igen mert ő ott is kb csak felhúztak benne a dolgokat, és így... Hát konkrétan a, a, a készítők is ezt csinálták, tehát, hogy fel hát a, a hát, hát arra, éppen, éppen. Hát, Meg nem emlékszem, fogadni. volt a, a Blight volt, azt hiszem, hogy úgy akadt a játék, hogy teljesen mindegy, ha neked volt 4 10-8 van ti egybekötve, akkor is akadt, mert egyszerűen nem bírta, ott rosszul volt optimalizálva az egész, és, és akadt az egész a francba, és azt már az újban megcsinálták, én az újra játszottam, és ott már nem szaggatott, hála Istennek. Uhum de nem lettem olyan régi emberek helyébe. ezzel játszottak így. Jaj, jó. Hát, észre kell Így, Ennyi. Vagy csak hogy. Vagy az a jön. biztos. Most a. majd a Half-Life elix ezek leszek kíváncsi, mert elvileg az is modulható lesz. Hát, ez már most jön márciusban, nem? Egy vagy februárban. közel van. Vagy, vagy mikor, valamikor mostanában. Jaj, jó, jó. Elvileg március. Azt talán nem tolták el. <gül> <gül> Igen. Úgy itt még bejelentik, hogy ja, amúgy még sincs kész. Bár mondjuk a, ott a trailer alapján elég úgy tűnt, hogy, hogy ez úgy megvan, meg a Valve az nem szokta nagyon húzni, tehát ők bejelentenek valamit, aztán holnap után Igen. megvan megjelenik. <gül> Elvileg az van, hogy az már kész van, most már csak reszelgetik. Tehát márciusi meg van idő reszelgetni bőven. Uh -huh. úgy, hogy... Most ez a, a mondás. Ez az első olyan, ö, olyan VR játék, e, amit úgy értem, amit telibe viárjáték, VR játék, de most a Resident Evil hetet nem mondom ide, mert az játszható annélkül is. De ez az első olyan VR játék, ami még engem is róla túl érdekel. Most egyébként jelent meg olyan VR játék. Ugye, nézem is, hogy talán a Steam-en ott van azért viszonylag elő a legkelendőbbek közt. Hát ez nem hogy játszom. neked. Az a Boneworks-ös cucc. Ö, Boneworks, az már egy kicsit. Nem arra gondolsz? visszacsúszott. Az is, igen, az is volt egy időben, most nézem, hogy... De az az nagyon láttam. játék is. Ja, igen, azt, azt láttam, igen, hogy, hogy készen lehet szurkálni a zombikat, meg, meg ilyesmi. Az is jónak tűnik amúgy, hogy első ránézése. Valamiért most a Isten nem látom, még a VR játékukat sem. A, a legkelendőbbek közt. Amit a kérdekes, hogy kiszűri azokat, amik nekem megvan? Mondjuk az pont nincs meg. Walking Dead Saints ja. Aha, az az, igen. igen. Az mondjuk pont nincs meg. De be lehet jelölni, most nézem a steamer a listából, hogy ami neked megvan, azt már ki. Igen, igen. És alapból ez ki volt pipálva. De mondjuk most se láttam itt a Boneworks-et, pedig ennek itt kéne valahol lennie. Ez az izé is jól nézett ki. Ez a, ez az a Walking Dead-es zombis. Jó, hát mondjuk ehhez is VR kell, tehát hogy valószínűleg nem lesz egy darabig, de de, de Ja, ugye és hiszem, még a Boneworks, nem is. is. Csak egy kicsit kell görgetni a fel. A Cyberpunk, hogy visszaesett. Meg hát gondolom, beeltolták, <gül> aztán majd, majd a fel fog az még villanyozódni. Mitől fog kerülni előre. Fura a az nincs itt. Mutka, mintha úgy láttam volna, hogy elég sok eladást sikerült pár nap alatt igen, mi sem vagyunk öregek, csak régóta vagyunk fiatalok én mindig azt szoktam mondani, hogy engem a videójátékok jól tartós sajnos ez a hajam őszülésére nem vonatkozik. lassan néznek ki, mint egy Gandalf Mint már egy szürke Gandalfot lassan meg lehet ja, még azért nem teljesen fehér, de azért már alakul. Igen. Igen. Sötét szürkek, Andal most. Ja, nekem még annyira nem őszülök, bár barátnőm már talált egy-két őszhajszárat, hogy őszintejek, nekem annyira nem zavar. Hogy őszinte legyek. Őszinte. De engem se érdekel. Hugo mondtam útkor, hogy jól áll. Mondom, de el kedves hogy ilyet hazudt. Jól áll. Hát, ez van. Elszalad a kor, vagy az idő mellettünk is. De szerencsére van mindig minden, egy csomó minden, amivel lehet játszani, úgyhogy, úgyhogy el vagyunk, és játszunk. És jöjjön még több. Mindig egyre jobbak, egyre tartalmasabbak, nem is azt mondom, hogy egyre szebbek, mert de te, az az igazság, hogy ahogy az ember érik, így, így rájön már, hogy a külcsin, az nem minden és ez az élet minden területére rájön, hogy, hogy a belbecs, tehát a külcsin, ami megtetszik, de a belső, ami megtart, ez annyira közhely, de amúgy ez igaz. És még a yes. játékokra is igaz. De miért, miért nem? De most te is most ráadott új videókkel, meg én is. De azért, hogy elfussanak, nem azért, hogy szép, jó az, hogy szebben futatok, okay. de most, oh, most, annyira szép venetet vittem végig ezzel az egésszel, és most te ezt elrontottad egy, egy mondatot. Nagy nagyon akartál kamúzni, én nem. De nem kamusztam, miért? Nem, nem fontos. Hát, menj a francba. De ura, ez nem igaz. Mi nem igaz rám? Jó, hát, na látod, nekem nem fontos, neked meg igen. Ja, úgyhogy úgy, mi mostantól lenézünk. 35 féls RTX. Nem is igaz. Amúgy a kod nagyon szépen fut RTX-el is. Meg amúgy nem is 30 es hanem 60 minimum, úgyhogy. Az több, van a 150 is. Sem. Nem kell aggódni. Uh, jelenleg 60-at tudom a monitorom, úgyhogy az hát a 100 fölötti fps nekem bőve jó. Az a, ja, hát azt úgyse fogod érzékelni, hogy nagy különbséggel. Jó. Majd ha lesz új monitorom, akkor... Ja várj, hát itt van a, most, meg megtaláltam a... Itt van a, ezért, a, The Walking Dead, Saints and Sinners. Hát mondtam, hogy Viszonylag fönt. Hát e a top 10-ben van az eredmény. És ez egy only VR játék, úgyhogy Inchon. marasokkal megvették. Itt is látszik, hogy a VR eladások azok mondjuk Most nem tudom, jelen, hogy te... Ezen játszanak Valami nem olyan nagy szám ahhoz képest, hogy mit tudom én egy Dota kettővel, kettővel, vagy akár csak egy Dota Amúgy nem, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem ez a Walking the játék, ez kicsit ez a derültékből, így a semmiből jött nagyjából, mert én abszolút nem emlékszem, hogy ezt nagyon hirdették volna, vagy, vagy mutogatták volna. jó ja, ja, ja. Volt, egy tréler kijött, ami elég jól nézett ki. Maga a játék is eléggé jól összevarakva. Igen, jól összevarakva, csak én valahogy nem, nem... Én erről lemaradtam erről a HiPhone-atról. Én azt nem is tudtam, hogy jön, és egyszer csak megjelent egy új Walking Dead játék. Na, maga ja, fölteszem ja. a kíványságlistámra, azt akkor látom, hogy ja, hogy ez VR-olni, hát VR? nem is tudtam. Aha. Na, fura volt kicsit elsőre. Én még szemezgetek vele, hogy be kéne húzni, de hát az a baj, hogy ilyen 34 euró. Igen. Így, így... Meg amúgy aztom hosszú. Te fogom sincs, lehet, hogy egy órás demó lehet, hogy, hogy hosszabb, tehát abszolút nem néztem utána. <gül> vr <-ra>. Igen. <gül> ja. Hát a VR az már régen ja, hát hát volt. Teljesen. Ezért valók. Háromszor meghalva ez. Aztán ezért van a Walking Dead játék a top 10 igen, ami csak VR-ra játszható. Hát, mert ez az egyetlen, ami kiött idén. Ez <gül> <A VR -ra gül> normális. Tehát ha megnézed a Walking Dead játékokat, jó nem, mondjuk a teltél játékokat, azokat szerették sokan, én annyira nem de hogy azon kívül jöttek még ki Walking Dead játékot, borzalmasak itt meg hát, azért VR, Walking Dead itt a hát most ha szemét van. lennék, akkor azt mondanám hogy tehát a nyilván borzalmasak jönnek mert, mert hozzák a sorozat színvonalát <gül> mitatkozzak én ezzel? Tehát felesleges. <gül> Tudod, hogy igazam van. <gül> de nem is nézed a walking de Hát de, de így is tudom, hogy szar. Tehát ilyen kibeszélőt hallgatok róla, de már csak azért, hogy azt hallgassam, hogy mennyire szar. Tehát azt sem tudom, hogy kikicsoda, kiről beszélgetnek érte, csak, csak így mondják, hogy mi történik, és így, ó, oh, Isten, jó, Oké, okay, jó, hogy nem nézem. Ja, visszatérve erre a játékra, ez elég jónak néz ki. Lehet, hogy valamikor. De húzom, csak az a bajnálom, a VR játékok is így. Ahhoz képest, hogy mennyire a videkén, nem szokta viket végig játszani. Most a Boneworks-et azt végig toltam, az jó volt. Nem is tudom, hogy hány óra van most abban benne. Hány óra sikerült. Ugye meg is nézem. De majd minek veszed meg a Volkinet? 14 ined? óra. Úgyis épexezni fogsz. Ja, ez meg a másik, Na, <gül> most valami VR a kéne játszani. Bár nekem most marasok sok VR játékom van még, amivel nem sok mindent játszottam, úgyhogy most én így vagyok a VR játékokkal. Addig nem kéne újat venni. Mire odaérek, hogy már nincs mivel játszani VR-ba, addigra meg úgy is lemegy az ára. Nagyjából. Meg addigra már kijön a PS7. Ez a terv. Na, <gül> <gül> még az is lehet, igen. Ja. De addig viszont még elég sok podcast adástra Reméljük, igen. hogy um, a számozás is jó lesz. számozással, igen, hogy nem lesz a -e 39 helyett megint, na mindegy. Most, most ilyegszem a 140. adást kitenni, tehát figyelek rá külön. És két hét múlva meg majd 141-re figyelek, hogy az legyen. Ja, de mégis most végeztünk minden témával. Így van. Hosszabb volt, gondoltam amúgy. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy rövidebben átmegyünk, mert úgy tűntek a témák, de aztán jól kibeszéltük mindegyiket. Meg lehetett is, hogy ezek a jók, amikről lehet, úgy jó dumálni. Tehát nem az, hogy most az Antem rossz, mert hát jó, hát most érted? A napek hónap fel kell. Tehát, hogy ilyeneket fölösleges kitárgyalni, amit is tudunk. Tényleg a Nomeszkát is kell VR-be ha már rossz játékokról mindig a Nomeszkány. De a Nomeszkány az nem rossz, amúgy. Mikor játszottál vele utoljáról? Még egyszer sem, de, de nem tűnik rosszak. Köszönjük viszont Re -re releváns e -re. Jó, most ez nem volt szép, mert én kifolgáltad a szavaimat, mint a videókártyánál. Most nagyon, nagyon nem vagy nem, szimpatikus. Aj, nem, Látszik, hogy a betegségben kezd az agyadra menni. Nem. Ne jó, az nekem a No Man's Sky már akkor tetszett, emlékszem, még a csigeznek is tetszett, amikor mindenki szarozta, és azóta csak jobb lett. Hát jó, de volt honnan jobbnak vennie. Jó, hát ez igaz. Ez igaz. Tehát onnan nem nagy dicséret, hogy jobb lettél a békos alól. Jaj, jaj. <gül> azt néha menni mert vr ba ott az egy érdekes élmény. Meg azt Csak már ne peccselték, lenni. nem? Úgy égégesítő van unalmas benne lúton. Vagy nem úton egy gyűjtögetni a kis szarokat. Meg én nem tudom, te tettek bele fegyvert, és ha használod a bolygókon, akkor nem szabad használni. Segberaknak? raknak. Hogy így. Még, még azt nem értem, azt a bolygóvédelmi robotos, ért, értem, hogy miért rakták be, de azért, hogy ne legyen csontűres a bolygó, de, de olyan abszolút feleslegesnek érződik. De az olyan hülyeség, hát ilyen dróton húzgálnak kábély robotokat feléd a levegőbe. Ez most olyan, olyan mint hogy... olyan, Tehát csak pár olyan részvel letettek volna, hogy akkor tudod, gyűjtsd ezt, és hú, itt van valami, nem tudom, milyen épület, és ott bemész, és ott lelőd a robotokat, é. és ott az a lényeg, és nem fognak érte megbüntetni, mert ott azt kell csinálni. Meg, meg, amúgy, meg nem minden bolygón ugyanezek a robotok vannak, mert tehát egy most komolyan 500 bolygóval arribb ugyanezek a robotok védik azt, hogy ne bányász. Ez, akkor kiépített ezt az egész univerzumot. Hát ez hülyesség. Ja. Meg eleve hát, nekergesek ne már már rendőrök ilyen csillagosban, basszus, mint a GTA-znál. No Man's <gül> helyett. az egész. Ja, meg miért meg, meg bele akkor annyi fegyvert a járték, mert elég nagyon sok fegyver van benne, amit a szabad használni mert akkor jön a balhé és akkor, izé. akkor legyenek a is meg van csinálva, hogy van, ahol lövöldözni kell tehát így a, a fegyvert is akkor azt mondják, hogy ez egy nagyon baszó fegyver mindenkit szét lehet lőni de ne használd <gül> <gül> mi van, te vagy nehogy nem Tehát én így imádnám a lövöldözést tanulni a Skyba ha benne bármi értelme benne támogatva dolog de lehet, hogy támogatva van, ezt egyébként talán nem izottam el benne. Lehet, hogy vannak olyan részek, hogy na, ember, ott a fegyvek kapsz minden lőle mindent. Ahogy meglátjuk. Azt mindenképp előle akarom venni. Meg is érdemli, nem rossz ez? Meglátjuk. Meg Elvileg még most is fejleszgetik nem? Meg jönnek hozzá az áll... igen, igen Bár lehet, hogy lassan elmúlik a lelkesedésük, mert már elég régóta pecselgetik. Hát, meg most már annyira nem is utálja őket a, a gaming közösség. Most már hát, azt mondják, hogy jó, ennyi szeretet már bőven elég. Most már a pénzzel lépünk. Hogy nem tudja lenne kibe bármi. Jó, mondjuk a Sony biztos rúgdasd őket, hogy csináljátok srácok. Hát, a nem nem biztos, lesz, igen. A, nev, a nevüket adták hozzá. De azóta meg biztos, hogy már, már oké. Okay. Már, már újra haverok. Még ilyenek. Na, de ezzel a vidám új haverok gondolatmenettel el is köszönhetünk, és reméljük, hogy két hét múlva újra haverok leszünk, és mindenki hallgasson meg újra a 133. adást és a 139. adást. A 132. és most a 140-et is, 140. is. Meghallgattátok, hogyha ezt most halljátok, ezt a kis gondolatmenetet, aminek úgy tetszik is sosem lesz vége. Ez egyre kínosabb és kínosabb. Most ilyen a nézőkkel csinálhatjuk ezt. Teted le, Edith? Teted le? <gül> jó, tetsz, <gül> ja, a múltkor, igen. Amit amúgy senki nem hallgatott meg, mert ugye nem raktad föl. De, igen. jó de igen, <gül> Jö, de, <gül> igen mert YouTube-on fel. Olyan poén van a végén, gyerekek, hallgassatok végig az egész. <gül> <É, igen. gül> mert úgy nem folyátok érte, hogyha csak oda kattintotok, mert adom, hogy kimarad a lényege. <gül> jó, majd aztán megnézzük, ám, hogy mindenki meghallgatta-e, mert látszik, most nézik. Nézzük, hogy megkeresünk mindenkit, nem hallgatta meg. Na jó, most viszont szerintem elköszönünk. Köszönjük a figyelmet. Annak, aki élőben itt volt Twitch-en, mert újra mentünk Twitch-en. Igen, nagyot nagyon Twitch-en a, Twitch a múltja, azt hallottam. Néha itt voltok hárman is. Hát az hárommal több, mint a múlt. aki offline-on el, Elvileg csak ketten vagyunk. Ez már öt? <gül> ja, úgyhogy jövünk két hét múlva új friss hírekkel. Addigra lesz új humble, monthly, minden lesz. Jó, ja, tényleg az is lesz, szó, azt meg ezt meg kell nézni. Bényleg azért a főhíten már jön, én mindig úgy várom az új Mond mint mintha játszanék a játékunkkal, amik De, van. Amúgy. De minden esetre majd kiveszélyük azt is, hogy jóság volt benne. Addig is mindenki játszon sokat, jót, és, és sziasztok! Játsztok sokat! Sziasztok!